كجنة وكفك جدول و وخيرك سيال وغيرك ينهل حبك اله الكون فضل عطائه فانت بفضل الله تزهو وتبذل فبذلك لل التي <تصفيق> لم أتعلم أن البر للماء حافظوا وكن بيس بمنقص ولا تهدنوا قال الله أزوجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الوحيد يا أيها الذين آمنوا لقوة أحضر قاتل ولا فموتن إلا وأنتم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 njega uzvišeno obožavamo samo njega, njemu se zahvaljujemo njega veličamo, samo od njega pomoć i uputu tražimo onoga koga on, te barek se tada uputi na pravi put, nikoga ne može što puta skrenuti, a onoga koga Allah zalešanuhu ostavi u zagudi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočimo da nema drugog bogacima Allahe zalešanuhu i svjedočimo da je Muhammed s.a.a. posljednji Allahov poslani teče svi poslanika, poslaca istinom i jasnim dohažom do sudnje dana. Onaj ko njega slijedi na pravom je putu, a onaj ko glavu okrene od njegove upute, to je čini na svoju štetu, i Allahu dželle šanu hutiman Neće nauditi. Neka Allah ovsalamu i salavat na Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem, nego učasnom porodicu njegove ashabe i sve njegove sledbenike do da sudnjeg dana, amin. Cijenjena moja braćo, još dva dana od nas dijele od ulaska u mjesec mjesec koga Allah počestio i odredio da to bude mjesec u kome će se obavljati poseban ibadet i taj ibadet je isključivo vezan samo za ovaj mjesec kao što je određeni ibadet vezan za posebno mjesto pa se ne može obavljati na neko drugo mjesto već se može obavljati samo na tom mjestu međutim Allah te barek ve tali svoje neizmjerne milosti i dobrote prema svojim stvorenjima, učinio je da ovaj mjesec bude milos milost Allaha, njegova dobrota i ponuda svim vjernicima svijeta i onima koji budu bili na mjestima na kojima se obavlja hač kao posebani bar koji je propisan u ovom vremenu, Isto tako da on bude mjesec u kome veliko dobro može naći i zaraditi i sakupiti i onaj koji ne bude bio te godine na hađu, već bude bio kod svoje kuće, ali se bude potrudio da iskoristi mogućnosti koje mu je dao Allah gdjeležanomu. Soga je Allah Tebaretva ta'ala učinio prvu trećinu ili prvih deset dana ovog mjeseca duljih iđata danima koji su inače dani u kojima učinjeno dobro dijelo jeste toliko vrijedno da mi sa ovim našim razvojima ne možemo da shvatimo kolika je vrijednost tog dobrog dijela koje se učini u ovim danima. Ali o tome su nam došli dokazi usunne po Rasulullah s.a.s. koji nam dokazuju da upravo dobra djela koja budu učinjena u ovim danima da su ona izuzetno vrijedna kod Allaha tebara, tebara te pa je s time data mogućnost dakle da učestvuju i da uzmu velikog dobra u ovim danima. Da uzmu velikog dobra i zarade velike sevaba svi ljudi, svi vjernici ma gdje bili na zemlji ovoj kugli čineći dobrofinstvo u tim danima. Prenosi se zabilježeno je kot imama Buharije od Ibn Abbas radi Allah da rekao sallallahu aleyhi wa sallam ma min ajamil al amelu salihu fiha je ila Allahi min hadihil ajamil. Nema dana u je učinjen dobro djelo. Draže je Allahu djelašanuhu nego li dobro djelo koje se učini u ovim danima. To jeste u prvih deset dana mjeseca dhul hijjata. Kada su ovo čuli saha i poslanika sallallahu alaihi wasallam, upitali su وَلَا جِهَادَ فِي سَبِي لِلَّهِ A zar nejihad na Allah umputu, to jeste, za nejihad na Allah putu nije vredni od dobrov djela koje se učinio ovim dhanima. To je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, وَلَاَلْ جِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Nejihad na Allah umputu, ila kharaj bi nafsihi wa malihi, thumma lem yerđi' min dhalike bi şey. Kaže, osim jedne vrste jihada, A to je da izađe čovjek sa svojim životom i sa svojim imetkom i da nijedno od toga ne vrati. Da izađe čovjek u džihadu na Allahom gdje šanom putu sa svojim životom i svojim imetkom i nijedno od toga ne vrati. Jedino ova vrsta džihada je bolja od dobrog dijela koje se učini u ovih, u ovih deset dana. Pa vidimo cijena moje vracu kolika je to samo nagrada i kolike je seba nagrada. Za svako dobro djelo koje se učini u ovim u ovim danima koji nam upravo predstoje. Bileženje mami Ahmed rahmehullahu taala od Ibn Omara radijallahu anhuma, a on um, prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: "Ma min ayamin a'zama wala uhibbu ila Allahil amala fehinn min hadhihi al-ayami al-ashr." Kaže nema dana ukojima je učinjeno dobro djelo. Veličanstvenije i draže Allahu o dobrih djela koja su učinjena u ovim ثانمه تو يست من هذه الايام العشر ذلك وبه دسدانا 10 ذو الحجه فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد فكجوا فويجتوا اويامنا إِزْغَوَارَنِيَ الْتَهْلِيلَ تو يست ريكي لا إله إلا الله والتكبير إِزْغَوَارَنِيَ ريكي الله أكبر والتحميل إزْغَوَارَنِيَ ريكي الحمد لله تقول جبير جي ابن حبان رحمه الله تعالى وصفه مسحيه وجابر رضي الله تعالى عنه أون وقصانيك صلى الله عليه وسلم داركو أفضل الأيام يوم اليوم عرفة نايبولي وصفه دانا يستدان يست دان عرفات نايبول A dan Arefata jeste deveti dan mjeseca Dhulhijjata. Deveti dan mjeseca Dhulhijjata. I svi ovi predaja i mnogobrojnih drugih predaja koje nam govore o vrijednostima ovi prvih deset dana mjeseca Dhulhijjata, kao što na, na njih ukazuje sam Kur'an, kao što to nam prenosi Ibn Abbas radijallahu anhumah, koji kaže da riječi Allaha djelašanuhu, u kojima kaže وَالْفَجْلِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ tako mi zore i deset noći وَلَيَالٍ عَشْرٍ i deset noći kaže ovo se odnosi na prvih, dakle, deset dana mjeseca mjeseca, dhul hidjata, a i mnogi drugi mufesiri su, dakle, ovo ovo potvrdili. Dakle, mnogobrojni su dokazi iz Korana i Sunnata koji na potvrđuju vrijednost ovih deset dana, vrijednost ovih deset dana. Zašto tole dokazi Zato što Allah te hoće svome robu da omogući da se on očisti od, od grijeha i da se približi Allahu dželnešenuhu i da bude onaj koji nakon što ga napadne teret grijeha i griješenja opšte, da se on ima gdje i na lakši način očistiti i da, da bi mu pomogao da ustraje na pravome putu jer doista teret grijeha jeste ono što čovjeka pribija ka zemlji što mu ne da da korača ispravno i postojano putem srata Mustapha ima. Zato Allah Đelešanuhu, dakle, ukazuje nam putem svoga dina, ukazuje nam na vrijednost određenih dana, određenih mjeseci, određenih momenata i prilika koje je dužan vjernik da iskoristi ako je svesan vrijednosti tih blagodati Allahe Đelešanhu kako bi se pomogao kako bi se pomogao na putu ka Allahu Đelešanhu na jednoj strani što će zaraditi veliku nagradu kod Allahe Đelešanhu, a na drugoj strani što je u tim danima i tim mjesecima lakše se očistiti negoli u drugima lakše se očistiti od grijeha negoli u drugim danim i mjesecima stoga svakako da se vjernik uvijek pita šta je to od dijela najbolje činiti najbolje činiti u, u tim danima Koji je to i badet koji se ovdje traži ovim danima činiti da bi čovjek stekao tu nagradu, da bi čovjek dakle bio prisutan i da ne bi ta mogućnost prednjega prošla da se malo ono toga ne okoristi. Pa su islamski učenjaci govorili o vrstama, dakle, ibadeta koji se trebaju praktikovati u ovih deset dana posebno, kako bi vjernik zaradio nagradu, što reći nagradu kod Allaha Đelešanuhu, pa kažu, prva vrsta ibadeta jeste, da u l'hađi u l'umre, da vjernik ovim danima obavlja hač i umru. Ma amel, I kaže, ovo je najbolje što, što može čovjek tim danima od dijela da, Da čini i kaže dokaz o tome su mnogobrojni hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao što su njegove sallallahu alejhi ve sellem riječi kojime kaže ela umrata ila al umrati kaffare lima baynahuma umra do umre jeste odkup za grijehe koji su se desili de između Između njih dakle za sve ono od grijeha što bilo među dakle umre do da umre to briše to briše i čisti čisti robak walhajjul mabruru leysa lahu jazaa'u illa al-jannah a što se tiče primljenog hadža za njega nema druge nagrade osim osim dženeta, što se tiče primljenog Hadža hađul mebrur, dakle, za njega nema druge nagrade osim, osim dženeta. Druga vrsta ibadeta, ili dijela koja treba vjernik praktikovati u ovim danima posebno, dakle, jeste siyamohadihil ajam, ove dane provesti u postu, ove dane provesti u postu, ili od njih postiti ono što je čovjeku ovakšano, što može, dakle, od njih, što možeš više od njih da ispostiš, to je, dakle, za tebe, za tebe bole, a kaže posebno, Da obratiš pažnju na post dana Arefata, posebno da povedeš računa da dan Arefata provedeš u postu. I ovo je dakle po, pogotovo se odnosi na one koji nisu na haču, na one koji nisu na hadžu, to jeste, koji nisu na Arefatu, jer ulema kada govori, da li je bolje hači na Arefatu da posti ili da ne posti? kažu da je bolje da ne posti ukoliko će mu post smetati i ometati ga u njegovom ibadetu, ibadetu za vrijeme tog dana Arefata jer je Arefata dakle dan dove i dan dakle kada se hađeama dova ne odbija već se prima pa da ne bi oslabio da ne bi mogo dobiti i badeti tog dana onda savjetu mu je da je bolje da tog dana ne posti međutim za one koji nisu na hađu dakle savjetuje se šta da povedu dakle računa i da posebno ovaj dan provedu u postu. I nema sumnje da je post jedno od najboljih dijela kod Allaha tebua rekao ta'ala. Wa huwa ta maa istafahu Allah ta'ala li Zato što je Allah Želešanuhu post kao ibadet odabrao za sebe. Kao što je rekao u hadisi kuciju Esau mulivo an azebihi. Post je moj i ja za njega posebno nagrađujem. Innahu tareke šehvetehu, vataamehu, vataamehu, vataamehu min ađli. Ja kaže, postač ostavlja svoje strasti, svoje prohtjeve i ostavlja svoju hranu i ostavlja svoje piće radi mene, kaže Allah te bareku ta'ala. Poju se dakle šta dokazuje? Dokazuje da je post poseban ibadet, poseban ibadet, jedan od najboljih ibadeta kod الله تبارك تبارك وتعالى قال رسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله نيمك جربك Koi jedan dan postini Allahu te Leshanu putu illa ba'da Allahu bi zalika al-yawma wajhahu anin nar 70 kharifa adamu Allahu je Leshanu neće udaliti njegovo lice od vatre đehnemski za 70 kharifa a to je 70 godina oda neće jedan rob postiti jedan dan Allahu je Leshanu putu Adamo Allah džellešane hus posta tog dana neće će njegovo lice udaliti od vatre đehannemske za 70 godina hoda. Pa se ovim ovaj dakle dokazuje šta? Dokazuje se kolika je vrijednost ibadeta posta Allahu te barekutaala zašto? Zato što govorili smo o tome je l munafici sve mogu, međutim ne može da posti jer je post ono što je sakriveno i zato ne može to da čini Allahu te bareke ve taala dok kada u pitanju namaz, druge stvari on se umiješama između muslimana tu radi što radi Allah džellešane ne dobro poznaje takođe videži imam je muslim rahmehu allah الله عنه انه بصانيك الله عليه وسلم دا rekao صيامه يوم على الله ان يكفر السنه التي قبله والتي بعده كاش بصانيك صلى الله عليه وسلم ندان سددانم posta da danom posta dana arefata, da postom dana arefata, nadam se da će time Allah Đelešanu oprostiti, da će oprostiti grijehe godine koja je dakle bila prije i koja će doći poslije. To jeste, oprostit će grijehe za, za dvije godine. Za prošlu i buduću godinu. Za jedan dan posta, to jeste na dan arefata. Zbog toga smo vidjeli posebno upozorenje da se vjerniku sresredi da mu ne prođe dan arefata, a da on ne bude u tom danu postač vjerujući i nadajući se nagradi Allaha Tebareha wa ta'ala, a vidimo koliko je nagrada, cijenja nam je vraćao, zato smo na početku rekli da Allah Đelešanu ovim nudi svim svojim robojom mogućnost da se očiste, da se očiste i poenta svega cijelog našeg truda i našeg vjerovanja upravo se ogleda u tome da ti budeš taj koji će se vratiti Allahu Đelešanu čist od grijeha i da se vratiš Allahu Čelešanu a da doneseš dijela s kojima je gospoda dolj, tebarek zadovoljan. Treća vrsta dijela koja treba upražnjavati u ovim danima, dakle u ovih prvih 10 dana mjeseca zil hijđeta, jest takbir u odzikr fi hadih il aijam dakle, izgovaranje što više takbira, Allah otvar i što više spominjanja Allaha Čelešanu dakle, što više zikra u ovim danima li kauli hi ta'la ta zbog riječa Allaha Čelešanu waliti ukebiru ma hadaikum wala anlakum da biste veličali vaše gospodara da biste veličali Allaha dželle zbog toga što vas je uputio wala anlakum i da biste bili zahvalni da biste veličali Allaha dželle zbog čega zato što vas je uputio na pravi put I da biste bili zahvalni na čemu na svim blagodatima bez kojih ne bi mogao da živiš ni jednu ni jednu sekundu ni jednu satinku je si u svemu samo tvojeg gospodara te bareka te barekata ala to povodo ajeta kaže ka libnu semirahmellahu La, kaže, ja sam, kaže, oaj, oh, ajet protumačio da se on odnosi na ovih 10 dana mjeseca dhul hijjata i kaže zbog toga je islamska ulema rekla da je poželjno da u ovim danima se što više, da se što više čini uči dakle tekbir i da se što više čini u ovim danima zikr Allahu tebareke tebareke vata'ala. Kao što je došlo u hadisu poslanika sallallahu aleyhi wasallam od Ibn Omer radijallahu anhu fa'akthiru fi hinna mine tehlili wa tekbiri wa tahmir dakle u ovim danima oveć حيث هذا لزيغوار عنه التهليل ريكي لا إله لله التكبير الله أكبر التحميد ريكي الحمد لله يسبب أمام بخاري رحمه الله تعالى ذا بإبن عمر رضي الله عنهما وابو هريرة رضي الله عنه ذا بكاجة وووهم دانما كيانا يخرجاني إلى السوق بالعشر ذا وووهم دانما ذا باقر فيه دا سدانا ميساك ذو الحجة إذا أشل بنيه 200 وقد يكاجه وبيت سبوشلي فيكبرونا في ويكبر nas bitkbirihma pa bi kaže oni njih dvojica učili tetbire na pijeci. a zatim bi kaže narod se pojavio za njihovim tetbirom pa je bi sav narod pa bi sav narod učio učio tetbire kaže ovdje je mustehab dakle je poželjno da se prizgovaranje ovi glas poveća, pogotovo kada si, dakle negdje na pijeci, ili na putu ili u mešdžidu ili na drugim mjestima zbog riječi Allaha tešhanhu veli tukbirullaha ala ma hadakum i da veliča ta Allah zato što vas je uputio zatim kaže Šej kaže i nije dozvoljeno da se ovaj tekvir uči u džematu. Nije dozvoljeno da se ovaj tekvir, ovo tekviranje da se uči horski. Džemati ler kaže to jeste kaže, na način da svi sloje glas kao jedan glas. Da svi sloje glas kao jedan glas, već kaže je ovde sunnet koji je prenesen od selefa da svako pojedinačno izgovara tekvir. Dakle bez neta da se neki mon nađe u, u glasu. Ako se neki glas nađe sa glasom u jedini, nema smetnje, to jeste neće niko za da to biti odgovoran i pitan jer njegova namera nije da se s nekim, dakle, uđe mati ili horski da uči da ovaj tekvir. Četvrta, braćo, vrsta dijela koja se preporučuje ovim danima jeste ketvrtu na amali as min nevafil ibadat. Dakle, dakle mnoštvo dobrih dijela inače, od nafila, nafila koja su, dakle, dobrovoljni ibadeti. Kao što je, što više da se obavlja namaza, što više da se udjeljuje sadake, zatim spominje šejh, ul da se vodi džihad na Allahom putu, da se uči Kur'an, da se što više naređuje dobro odvraća od zla i, dakle, svi ostali propisani, propisani ibadet. Peta vrsta ibadeta i dijela ovim danima, koja se preporučuje, jeste da musliman bude brižan Kada je u pitanju klanjanje vajram namaza, I da on bude taj koji će, dakle, biti prisutan, koji će obaviti bajram namaz i koji će prisustovati hudbi kako bi uzeo, dakle, koristi iz nje i da zna da je taj dan, to jeste taj id, taj praznik, upravo dan zahvale Allahu i dan dobročinstva i dobrih dijela. I da nikako ne dozvoli da taj dan bude dan u kome će čovjek griješiti i u kome će čovjek kršiti Allaho u granice, zato što što je griješenje i ne pokornost upravo razlogom da budu poništena dobra djela čovjeku koja je, koja je činje u tim, u tim danima. Allaha, želešanu, molim da nas pomogne na istini, na nas učuje si na njoj i da nas uputi na dijela s kojima on te baraka ta'ala zadovolen. Amin.